Тридцять. Просто сплячем. Мама? – не повірив очам водій. Я відтер ще трошки сніжно-крижаної кірки і відкрив ось цей вірш. Мамо-мамо, так молюся повсякчас, кожну мить оберігай від лиха нас. Анджела Гонікер. А під ним був іще один. Ти не померла, а заснула лише. Тож усміхнімось, плакати облишмо. Франклін Гонікер. І під цим усим колону було вмонтовано цементний квадрат з відбитком дитячої ручки. Під відбитком стояв напис «Малюк Ньют». Якщо це мати, сказав водій, то що ж у біса вони поставили над батьком? Він зробив непристойне припущення, як цей самий пам'ятник мав би виглядати. Ми знайшли батька зовсім поряд. Його надгробок, точно згідно із заповітом, як я потім виявив, являв собою мармуровий куб 40х40 см. На ньому було вибито. Батько.